harmadik rész. Most azokról az évekről kezdek mesélni, amikor a rövid drágok zsebei néha mennyei finomságoktól voltak nehezek. Előszó. Nem tagadom, én is vágyom arra, hogy növényzet által borított partokon éljek, és olyan világban ébredjek fel, amely szép és nyugodt, mint az égbolt az októberi szélcsendben. De hogyan küzdjünk meg a létezésünkkel, ha nem bízhatunk a térképekben, sem a városok nevében, sem az időjárásban, és legkevésbé a saját emlékezetünkben? A múltunk térképében. Amikor még a nyelv is két kard, Amelyet annyira átitatnak az előítéletek és az előre tudható eredmények, hogy az sem segítene, ha az embert Herman Melville-nek hívnák, ismerni a mennydörgés erejét és a villám robbanó erejét. Alig, hanem minden remény szállt, és az utolsó épeszű memoárokat már megírták. Kinézek az ablakon. Egy város ragyog odakint. Ott a hold, egy divatos lámpa a sötét nyugati égbolton, és amit mondani akartam, egy surló kefe halad a bokor mellett. A nagypapa egy ügyetlen isten, és igyekszik kerülni a termőföldet. Nem sokkal reggeli után látom, ahogy egy surlókefe halad a sövény mellett, amely előről nézve a ház bal oldalán kanyarodik el a szomszédok felé. Bizonyára szombat van, mivel a nagypapa a kertben dolgozik. Nagypapa, nézd! Egy kétlábon járó surlókefe! A nagypapa a virágágyásban térdepel, és amikor a surlókefére mutatok, feláll. A nagypapa... Minden alkalmat megragad, hogy kivonja magát a kerti munka alól, és a két lábon járó surló kefeg kiváló őrügy. Feláll. Figyelj csak, hozd ide a pipámat. Megteszem. A pipa a kert járólappal borított csarkában álló asztalon hever. A nagypapa megtömi, pöfög egy párat, tünnékeny felhőket fúj belőle, és közben olyan, mint egy ügyetlen isten. Hát, mondja a nagypapa, ez valószínűleg nem súrló kefe, hanem per, aki kefe csináltatott magának. Persze ez csalódást okoz, sokkal nagyobb izgalom egy két lábon járó súrló kefe, mint egy kefe férfi, így módon a valóság ellentétes az élettel. A nagypapa nem gondolkodik ilyesmin. Csak örül annak, hogy megszabadulhat a talajtól, és elmondja, hogy per feleségét verának hívják. A nagypapájék elégedettek a szomszédaikkal. A nagymama szerint rendes és szorgalmas emberek. Ennél nagyobb dicséret el sem hagyhatná a száját. Már nem emlékszem, mivel foglalkozik Per, de a hét-öt napján az egész környéken ő indítja be az autót a legkorábban, fél órával a következő előtt. A nagymama szerint a nagypapa példát vehetne Perről, és a nagypapa néha példát is vesz. Ilyenkor fél hét helyet fél hatkor csörög az ébresztő óra, a nagypapa felhajt egy bögre kávét, kutyafuttában megeszik kétszeret kenyeret, majd a volgával megtöri a reggeli csendet, miközben per a reggeli kávéját kortyolgatja. Ilyenkor a nagymama rendkívül elégedett a nagypapával, és én is. Ilyenkor szemrebben is nélkül megírhatom haza, hogy a környéken mindenki másnál korábban kell. Vera nyírja a környék legtöbb lakójának a haját, kivéve Perét és néhány más emberét. Ezért egyforma az utcában lakó fiúk és férfiak frizurája, és senki nem szól erre semmit. A nagypapa pöfögtet a pipájával. Hosszasan mesél nekem a szomszédokról. Nincs kedve visszatérni az ágyáshoz. Elmondja, hogy Pernek és Verának két fia van, velem egyidősek. Egen, mondja a nagypapa, nagyjából veled egykorúak, bizony két fiú. A nagypapa pöfögtet, igyekszik életben tartani a parazat, igyekszik kerülni a kerti munkát, és nagypapa szeretnék közbeszólni, visszatérni az elmúlt időbe és segíteni neked, de sajnos nagypapa jön a két fiú, a két testvér, mintha a fűből pattannának elő, mintha az égből pottyannának le. Igen, mondja a nagypapa csüggetten, ők azok, a két testvér, veled egykorúak, ahogy látod. Na, Legjobb lesz visszatérni az Isten verte ágyáshoz. Det er et hus. Igen, ott lépkedünk. Három fiú. Nyár. Napfényelteli világ. Forróság. Mintha Isten vagy valaki elfelejtette volna lekapcsolni a fűtést. A ruhámat a nagymama vette rövidnadrág, zöld póló, sandálzok nélkül. Vajon mit szólna a mostohám ehhez az öltözethez? A vadonatúj ruhám a szekrényben lóg, abban, ahol a pók várt rám, de most három fiú lépked egymás mellett. Én középen, jobbra az idősebbik, aki egy idős velem, a neve Björn. Kissé, ólábú, széles a válla, hosszúak a karjai, néha villámgyós, minden gyorsan csinál, nálam kétszer gyorsabban köti meg a cipőjét, vagy eszi meg a fagyit. Mindig lendületben van. Csak úgy dőlnek belőle az új ötletek, és néha olyan elánnal törnek elő belőle a szavak, hogy Björn kapkodja a levegőt, mintha fulladozna. Olyankor dobbant egyet, a melkosára ver, és a mondatok kiszaladnak belőle. Elmondása szerint gyorsan is alszik, bármit is jelentsen ez. Az öccse neve Eirik. És a nagypapának nincs igaza. Eirikkel nem vagyunk egyidősek. Két év köztünk a különbség, ami majdnem egy emberöltő. Eirik kevésbé észrevehető, mindig együtt járnak, de ő sohasem vág Björn szavába. Ezért alig beszél. Hamarosan rájöttem, hogy Ériket minden gép ámulatba ejti. Rendületlenül azon gondolkodik, miből állnak a dolgok, hogyan működnek, és nem igen létezik olyasmi, amit ne szeretne szétszedni. Otthon nem szabad szemerül téveszteni, különben fog egy csavarhúzót, és nem kímél semmit, sem a tévét, sem a rádiót, sem a kenyérpirítót, még a sem bír ellenállni. Az apja már kétszer találta nála darabokra szedett fűnyírót, Egyszer pedig a kocsi motorház tetője alól húzta ki ériket olajos hajjal, kezében villáskulcssal. De most ott vagyunk, a három fiú. Sétálunk a környéken. Björnnek be nem áll a szája. Emberekre, házakra, focipályára mutogat, saját magára és mosolyog. Az öccsére mutat és a fejét csóválja. Igen, sétálunk és körbevesz bennünket Björn szóáradata. Aztán Björn hirtelen a mondat közepén elhallgat rám néz, aztán az öccsére, mondta nekem valamit, megint az öccsére néz, és úgy tűnik, ekkor döbbenek rá, mennyire keveset értek. Björn meglepett, szinte tanács képet vág, majd egy házra mutat, és nagyon lassan azt mondja. Husz, det er et husz. Így kezdődik a norvég oktatás. Utcakép Hány ház állati utca mentén? Harminc? Ötven? Nem emlékszem. Csak arra, hogy sok, és hogy hasonló méretűek. Egy azonban kiríj közülük, jóval nagyobb a többinél. Óriási kert veszik nagyobb fákkal, magasabb bokrokkal, Egy híres nő lakik ott. A férje pilóta is soha sincs otthon. Menekül a világ elől, és a kékékben keres menedéket. Úgy tűnik, hogy ez a nő ritkán mozdul ki bárhová, de néha feltűnik a kocsi feljárón, a fekete sportkocsihoz megy. Beül, eltűnik a sötétített ablakok mögött, elindul, és egy kutya követi. Hatalmas kutya, Akkor mint egy orszarvú, de egy tigris kitartása és ereje lakozik benne, látszik rajta, ahogy szalad. Arminc ház. Ötven. Nem mintha mennyiség számítana, vagy befolyásolna bármit, csak hangosan gondolkodom. De a házak mind hasonlóak, pedig nincs két forma. Ott a vidám család, körisárga sárga háza, hétvégenként nevetés hallatszik a kertből. Ott a ház, ahol a férfi gyakran aktatáskát tart a kezében, a nő pedig mindig a konyha ablakban áll, és amikor elmegy előttük valamelyik szomszédasszony, kiveszi a szájából a cigarettát, résnyire kinyitja az ablakot, és kiszól. Nem jössz be, drágám, meccs ész -e kávéra a nagymama ki nem állhatja. Ott a gyilkos háza. Nagy bátorság kell ahhoz, hogy oda menjen valaki. Életveszélyes, még fényes nappal is, amikor a nap akkora, hogy lábújhegyre állva bárki letörhet magának belőle egy sugarat, majd a ragyogó karddal kezében széthasítja az unalmat, a pókokat és a halált. A férfi megölte a feleségét. Felakasztotta. Egy nagy, fekete épületben dolgozik, jó messze, ahol a sötétséget gyártják, a rossz számokat és a pókokat. Most egy másik nő lakik nála. Csak időkérdése, mikor jut ugyanarra a sorsra, egyértelműen látszik az arcán a halál. Jobb nem találkozni vele, mivel a halál ragályos lehet. Kérdéses, hogy túlélje a nyarat. Túl sok halál van ezen a világon. Igen, valószínűleg így történt. A nagypapa a járdán fekszik egy norvéki és csak az izlandi füves rétek járnak az eszében. Nem tudom pontosan, mifelé irányítsam a haragomat. Az idő, a sors, Isten, majd talán mindkörül a legrémesebb a véletlen felé. Minden esetre a nagyapám három évvel a norvégiai nyár után halt meg, leesett a létráról. Nagyon haragszom emiatt. Én ugyanis hosszú életet szántam a nagyapámnak. Terveim szerint elélt volna száz évig is. Meglátogattam volna az idős otthonban, sétáltunk volna a kertben, beszélgettünk volna mindenről, leginkább az időjárásról. A nagy nagypapa területéről. A nagypapa a bőrén érezte a légnyomást. Egy lélegzetvétellel pontosan megállapította a hőmérsékletet, a hallásával mért a szélerősséget, orrával a páratartalmat. Igen, a nagyapám egy két lábon járó időjárás megfigyelő állomás volt. És soha nem tudott hozzászokni a norvégiai éghajlathoz. Állította, hogy ott eltompult az időjárás érzéke, legfőképpen a higrométere. Tehát sétáltam volna vele az idős otthon kertjében, beszélgettünk volna az időjárásról, és a nagypapa mesélt volna nekem mindenféléről. Szüleiről, különös emberekről. A tengeren töltött éveiről, és az ott megtapasztalt viharokról. Például egy ötvenes évekbeli februárról, amikor a szélviharban megreccsent valami, és néhány súlyos másodpercig senki sem tudta, micsoda. A hajótest, az ég, vagy esetleg az idő? Talán minden leáll, nem létezik többi idő, csak üresség. Majd az óceán lét a hajó fölé emelte, leengedte, és sok minden összetört. Csészék, ablakok, bátorság és ugyan a kapitány idegösszeomlást kapott, a legénység pedig nagyrészt csokkos állapotba került, de a kormányos egy orú helgérszei hős volt, és a nagypapával együtt sikerült lassanként kiszabadítani a hajót a halál nedves és az összeroncsolt híddal és szakadt kötelekkel a kikötőbe juttatni. Igen, a nagypapa megén, Az idős otthon és az óceán halálosan súlyos karja a nagypapa szavaiban. Minden nap meglátogattam volna, legalábbis hetente többször. Egy halálosan súlyos kar. A nagypapának meg kellett volna öregednie, és ő is úgy tervezte. Emlékszem, hogy botot vett magának, feketén csillogót és erőset. A nagypapa egy mesteremberre jellemző gondossággal és szakértelemmel választotta ki a botot. Öreg koromra, majd erre támaszkodom, mondta. De aztán leesett a létráról, és Most ott lent van a pincetárolomban, ebben a kék házban. És vagy színű az égbolt. Az íróasztalnál ülök, amelyet fél évszázad a nagypapa bátyja vásárolt magának. Ő is meghalt, de nem létráról esett le, felállt a telefon melletti fotelből, a fejében lévő vérző daganattal elbotorkált az ágyáig, lefeküdt, és miközben odakint autók suhantak a Höring Broughton, a nagypapa bátyjából lassanként elszállt az élet, és a versek hangja is elhalt. Egyedül volt, ezért senki sem hallhatta az utolsó szavait. A nagypapa viszont nem volt egyedül, mert egy nő látta, amikor leesett. Oda szaladt hozzá, hogy segítsen neki, és miközben a nagypapa a járdán haldokolt, és egy ismeretlen nő hajolt fölé, a nagymama talán a konyha ülve itta a kávéját és cigarettázott. Ott a nagypapa kávés a papucsa, a széke és az olvasó szemüvege a könyvben, amelyet éppen olvasott. Menneske og magtene Olaf Duntól. Nagyjából a felénél tartott. Rettenetes dolog egy könyv felénél meghalni. Úgy tudom, a nagypapa az esés után még öt-tíz percet élt. És felmerül bennem, hogy a nagypapának az élet utolsó perceiben eszébe jutott a könyv, de aztán gondolatai biztosan a Sneifelszness félszigeten töltött évre tévedtek, amikor még gyerek volt. És semmit sem élvezett jobban, mint heverészni a fagypúpok között. Hallgatni a fűben susogó szeret. A magasban szálló sár szalonkát. Látni, ahogy a katicabogár felemelkedik a nyár zöld világából mielőtt a nagypapa szeméből elszállt volna az élet, két szót mondott, Ma amelyet a norvégnő nem értett. Nem sokon múlott, hogy a nagypapa nem nincs telen munkás ember lett, aki arra sem veszi a fáradtságot, hogy borotválkozzon, de nem úgy alakult. A nagypapa sohasem a munkájuk vagy az életmódjuk alapján ítélte meg az embereket, az ilyesmi átlátott. Átlátott a látszaton, a páncélon, a hétköznapi magatartás védművén. És mindig az embert, a jellemet tartotta fontosnak. Ugyanakkor az emberekről kialakított véleményét tekintve a nagymamánál is nap tudott lenni. Pedig a nagymamát acélból faragták. Ha a nagypapa nem kedvelt valakit, akkor számára az illetőnek nem volt kegyelem. Még ha ezer évi is egy nap telt is el. Azoknak viszont, akiket a jóság jellemzett, mindent megbocsátott. Mindegy volt, hogy az illető hogyan éli az életét, hogy nagy magasságokba jut -e el, vagy csatornákban mászik négy kézláb. A jó lelkeken nem fog a mondta a nagypapa, és erre több szót nem kellett vesztegetni. Ez a hozzáállás a nagymamának sokszor az idegeire ment. Azt mondta a nagypapáról, hogy szony katonája, és hogy nagy bajban lett volna, ha ő a nagymama nem tűnik fel, és nem hoz stabilitást az életébe. Akkor nem lett volna belőle az égvilágon semmi. Csak egy nincs munkásember, munkás ember, aki arra sem veszi a fáradtságot, hogy borotválkozzon. Tökéletesen igazad van, érted egyet a nagypapa. Szó szóval szerint így van. Mire a nagymama még jobban dűbegorult, és káromkodott, mert a nagypapának, a sarkára kellett volna állnia, és határozottan ellent kellett volna mondania neki. A nagymama és a sündisznom. A nagymama soha senkinek nem kegyelmezett, és amikor egy ismerőse valaki más sorsán sajnálkozott, csak annyit mondott, éljen az élet. A nagymama soha nem hajlott meg semmi előtt. Maga volt az acél de datosságát, királyi büszkeségét és keménységét az idő könyörtelenül megtörte. Nagyon megöregedett, az idő pedig kiszívta a húst a tagjaiból. Míg nem a bőr végül kopott, piszkos ruhaként lógott rajta. A nagymama csak akkor hajlott meg, de korábban például ezen a norvégiai nyáron erősebb volt mindennél, és nem kímélt semmit. Én is talán csak egyetlen egyszer láttam megvillanni benne az irgalmat. Tudnélik, akkor, amikor a két testvérrel együtt egy sündisznót vittem haza, amivel néhány kamasz úgy focizott, mintha labda lett volna. Nem valami sok maradt belőle. Nem, nem sok. A tüsköi letörtek, némelyik belefúródott a testébe, a mancsai több helyen eltörtek, és a szeméből olyan reménytelenség árad, hogy belesajdul az ember szíve. Azzal a sündisznót, megmutatjuk a nagymamának, mesélünk a kamaszokról. Megkérdezzük, meg tudja-e gyógyítani. És ahogy a nagymama végigméri az életéért reszkető kisállat megnyomorított testét, belenéz a kézzel fogható kétségbeeséssel teli szemébe, valamiféle szánalmat látok megcsillanni a tekintetében. Aztán az acélos nagymama azt mondja. Szegényke. Majd fog egy kést és szantja az élet vékony kafonalát. Mindannyian látjuk, ahogy a kétségbeesés elillan az állat tekintetéből, és valami egészen más jelenik meg benne. Este a nagypapa azt mondja, nem kellett volna a fiúk szeme láttára levágnod az állatot. Ostobaság, feleli a nagymama. Jobb, ha tanulnak meg az életet. A nyelv esetlen óriás repülőgép. Vissza a külvárosi negyedbe. Nem indokolatlan azt állítani, hogy ebben a norvég külvárosban két világ él egymás mellett. A köztük lévő távolság kisebb, mint egy karnyújtásnyi, ugyanakkor minden mértékettség és a világ lepattan róluk. Mintha két galaxis lennének a végtelen világűrben. Annyira távol egymástól, hogy sem a nyelv, sem a mértékegységek nem alkalmasak a leírásukra. A gyerek világáról és a felnőttekéről beszélek. Akkora köztük a távolság, hogy egy cifiregénybe ilő illő űrhajó kell ahhoz, hogy egy emberöltő alatt eljussunk az egyiktől a másikig, fénysebességgel vagy akármivel. A nyelv pedig esetlen óriás repülőgép. Most valahol a -e két világ között helyezkedem el. Emlékeim egy gyerekéi, Értelmem egy felnőtté. Úgy gondolkodom, mint egy gyerek, úgy írok, mint egy felnőtt. Nem tudok aludni. Ugyanúgy nem tudok aludni, mint a nagybátyám, a költő, aki megvásárolta az íróasztalt, amelyen könyökölök. És januári reggel van. Olyan súlyos a sötétség, hogy az ablaküveg meghajlik alatta, és tegnap kialudtak a karácsonyi fények a szomszédaimnál. A piros, kék és fehér ízzuk. És ekkor ébredt fel bennem a vágy egy olyan fény iránt, amelyet nem lehet kikapcsolni. Emlékeztetőül. Tíz éves vagy, és Afrika közelebb van, mint az utca túloldala. Puk. Egy. Megálltam a sövénynél, amely olyan, mint dühött emberek sora. A hajukat és a szakálukat megtépve fülsiketítő kiáltást hallatnak. Ez a sövény veszi körül az özvegy és a fia a taxisoförházát. A nő tulajdonképpen nem is igazi özvegy. A férje is ott lakik, de a nagymama szerint annyira szerencsétlen és gyámoltalan, hogy a nő gyakorlatilag özvegy. A fiúk igencsak megtermett, és olyan kövér, hogy sokan megijednek tőle. Minden nap arra számítunk, hogy egy rettenetes robaj kíséretében szétreped, szétárad a környéken, és a szomszédság összes háza elmerül benne. Legfejebb néhány háztető és magasabb fa majd ki. Ott gubbasztanak azok, akik úszva megmenekültek. De mindenütt belsőségek lebegnek, jéghegyekként a vértengerben. Vagy kiállnak belőle, mint kis szigetek vagy koralzátonyok. A felnőttek közül ugyanakkor kevesen rendelkeznek olyan vonzerővel, mint ez a két lábon járó ítéletnapi fenyegetés. Kettő Amikor a fia délután hazatér és lassan behajt az utcába, futásnak eredünk. Elbújunk egy alkalmas helyen és várjuk, hogy a kocsi megálljon, majd ez történik. Kinyílik a vezető oldali ajtó kinyílik a vezető oldali ajtó, feltűnik egy vastakkar, egy marok megragadja a kapaszkodót, és a sofőr megpróbál kiszállni a kocsiból. Hatalmas erőfeszítés. A taxi ringatózik és rászkódik, a férfi szuszok, szitkozódik, nyög. Egy pillanatra olyan érzésünk támad, mintha a kocsi nem eresztené el a sofőrjét. Beszükíteni az ajtónyílást, hogy a férfi jó ideig csak tehetetlenül kapálózzon a nyílásban. Az autó imbolyog, de nem hajlandó elengedni. Mi pedig, akik a rejtek helyünkről figyeljük, már kötjük a fogadásokat, hogyan fog ez végződni. Néha vissza tud vergődni a vólához. Olyankor bevágja az ajtót, és dühösen elviharzik. Amikor viszont sikerül kiszabadulnia, olyan hang hallatszik, mint amikor kihúzzák a dugót a palackból. Puk. Három Ha szerencséd van, ha az égiek kedvelnek, akkor te a járdán, amikor a taxi végig gördül az utcán. Te hallod meg a folytott füttyentést, majd a férfi reked hangját, amikor azt kiáltja. – Hé, kutt! – Hé, fiú! Nem sokkal később a boltban állsz. Két jókor is színültik tölte finom nyalánkságukkal, egy keveset, még a rövidnadrágot zsebeibe is belegyömösszölsz csokoládét, medve cukrot, akármit. Kitántorogsz szakocsihoz, a férfi kegyesen kihalászik egy darab csokoládét az egyik zacskóból, oda nyújtja neked, majd tovább hajt. Te pedig ott állsz a kis csokoládéval a kezedben, és a mennyei finomságok lehúzzák a rövidnadrágot zsebeit.